sa zdá, že máme opäť ďalší týždeň za sebou. Kulisa sa nám zmenila z augusta na september, ale v prípade tohto bloku sa to veľmi meniť nebude. Dominancia slovenskej a českej pesničkovej tvorby tá je neotrasiteľná no a zostane dovtedy, kým budú vykopávky vykopávkami. A aj dnes vás pri nich víta. A príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. V ročník vstupuje do svojej záverečnej fázy pretože po dnešku za predpokladu, že sa nedostaví neočakávaná prekážka, ktorá by to narušila, tak budeme odkrývať už iba 15 rebríčkov a práve dnešné novinky budú posledné z tých, ktoré môžu ešte rovnocenne konkurovať tým doterajším súťažným nahrávkam počnúť s kolom nasledujúcim, to už bude stále O menšej šanci na dobré umiestnenie, ale zároveň aj o skladbách, ktoré zase budú môcť ovplyvňovať dianie v ročníku nasledujúcom. Za predpokladu, že sa objavia aj v 1. januárovom rebríčku, všetko ale musí ísť pekne po poriadku a najskôr sa nám treba povenovať 30. ročnému a celkovo 368. kolu. Úvod zveríme kapele, ktorá vznikla v roku 1994 v Topolčanoch. Tvorili ju dvaja páni, Juraj Gaher, a Pavol Novotný zvaný Salko a práve po ňom bola táto skupina aj pomenovaná. Ich druhý štart, ten bude o pesničke, ktorej slovenskú verziu sme tu už mali, ešte v septembri 2018, ale Ľubo Belák sa do rebríčka nedostal. To bola nahrávka z roku 1975 no a na albume Salko 2000 z roku 1999 bola úvodnou táto novšia podoba rovnako s textom Alexandra Karšaja, novinka číslo 1 na najvýš aktuálna s názvom Po nám Teplí hudbou v srdci maj, volá ich boná luka, stráni aj, podkrý si lieta v záhradách, zlato v miase šumová, o slnečných brásinách Učím ani nie podaj mi ručku chvíľu tišku, stoj. Bude to chvíľa učenia. Kraj tom kamieniem ja, si Už musím ísť, už tak sa uľúčim. Sám odchádzam, vtiaľa ja vám zauberám, spomienka, nech ti znieť, slnečné toho kdo vie. Teraz sám odchádzam, vtiaľa ja vám zauberám, spomienka, nech ti znieť, slnečné toho kdo vie. O teplý júbol v srdci maj, polali voná luka stráni tváj, choreli líca oči dvá. A zvláštny kalendár, a ja sa lúčim ani o môj. Podaj mi ručku chvíľu, tižku stoj. Bude to chvíľa lúčenia. Kraj donka, my neviem, s ja. býva studená. Pesnička zo strany Tandemu, ktorý poznáme pod názvom Sálko, ten originál samozrejme je o niečom úplne inom Seasons in the Sun anglická adaptácia belgickej pesničky Le Moribond čiže Umierajúci muž a je ešte z roku 1961 od speváka skladateľa jmenom Jacques Brel text v roku 1963 potom prepísal spevák a básnik Rod McQuen. Ktorá zobrazuje ta pesnička Rozlučenie umierajúceho muža S jeho blízkými. V roku 1974 Z toho celosvetovú hitovku Vyrobil spevák Terry Jacks No a v 99. dosiahla prvé miesto Vo Veľkej Británii Aj kapela Westlife Tá prvá verzia pesničky Bola točená Žakom Brelom v takom pochodovom rytme Rozpráva príbeh muža Umierajúceho na zlomené srdce ktorý sa lúči najskôr so svojím blízkým priateľom Emilom, potom s kňazom nasledovaným známym menom Antoán, no a nakoniec so svojou ženou, ktorá ho s týmto Antoánom veľakrát podviedla. Napriek tomu si je vedomý tejto úlohy Antoána, úlohy milenca svojej ženy a nepraje mu nič zlého a miesto toho ho požiada, aby sa o ňu postaral. Američan Rod McQuinn preložil text do angličtiny. V 64. Kingston Trio ako prvé nahralo anglickú verziu pesničky Seasons in the Sun, ktorú neskôr teda počul Terry Jacks a toto použil potom ako základ pre svoju verziu a vydal tento single v roku 1973. Na B-čku sa objavila pesnička Put the Bone In originálna skladba o pohrebe zosnulého psíka. No a Singleton sa veľmi dýchlo dostal na vrchol hitparát v Spojených štátoch, kde bol ponúknutý aj v Kanade, aj vo Veľkej Británii a celosvetovo sa vtedy predalo viac ako 14 miliónov kópií. a svojím spôsobom úspech dosiahla aj teda dvojica Salko s touto verziou. Ako som naznačil, Ľubo Belák síce s pesničkou prišiel, ešte dokonca skôr ako v našich zemepisných šírkach aj Karel Gott, ktorý to ponúkol zase pod názvom Léta prázdnin, ale rebríčka sa to nedotklo, necháme sa prekvapiť. Novinka číslo 1 je známa, pri novinke číslo 2 ešte trošku zrýchlime, bude to tiež druhý štart, v tomto prípade rodáka z uherského hradišťa svojho času nazývaného kráľ rock'n'rollu na našom území, v niekdajšom Československom konkrétne ide o Mikyho Volka na ktorého tiež si treba zaspomínať bol ročníkom 1943 ten príbeh sa skončil v 96. v auguste takže už na budúci rok to bude rovná 30. rokov tak nám to veľmi letí jeho spolupráca napríklad so skupinou Olympic tá bola tiež svojho času neprehliadniteľná, ale siahneme až po nahrávke z roku 1981, ktorá sa potom o tri roky neskôr objavila aj na albume s názvom Miky Volek s bodkou, Miky Volek s otáznikom a Miky Volek s výkričníkom. Záležitosť s názvom Ja ti píšu Sally, ktorej na svet ako textár svojho času mal možnost dopomôcť Michal Bukovič. Jak píšu sali pár slov a věd, dárdí a zapůsobil hrad když mou dívku zmazil David, bol David, bol David, bol David, bol David, bol Tak bol David, bol David, bol David, bol David, bol David, Jasna jakof, fotografsku ja nemam za birthday. The day is. Yeah, the day is. Something something nice for my one. Sam nevi mi adat taki pichu sale, poređ ne pozapomeni da smo se digtsali birthday. I don't Může být, že mnohí si ještě vzpomínají na linku důvory v časopise Mladý svět, rubriku, která v roku 1968 vznikla vďaka Jiřine Hanušovej, známé pod prezivkou Saly, to byla rodáčka z Jablonné nad Orlicí, ročník 1939, No a táto v tejto rubrike odpovedala na otázky čitateľov týkajúce sa riešenia životných situácií a viedla túto rubriku až do roku 1991. V rámci tejto rubriky medializovala napríklad životný príbeh istej dámy, ktorá po autonehode ochrnula na väčšinu tela a hrozilo jej odobratie detí medializáciou, napomohla k tomu, aby jej tieto deti ponechali a k zlepšeniu ...tiež postavenia handikepovaných ľudí v tejto našej spoločnosti. Od roku 1993 potom pracovala v Českom rozhlase ako vedúca vzdelávacej publicistiky. Bola publicistkou psychoterapeutkou a spoluzakladateľkou psychologického poradenstva v Československu. Životný príbeh skončil 22. októbra... 1999 to bola teda 60 rokov krátko po jej 60-ke no a sali alebo dopisy pro sali to inšpirovalo teda aj autora tohto textíku Michala Bukoviča aby napísal slováku v skladbe, ktorej interpretácie sa teda zhostil práve Miky Volek legendárna to postavička ešte než dosiahol v tom čase samozrejme Michail, tak v toho ešte nazývali ten školský vek, tak rodina sa dosť často stiahovala, no a aj menil teda svoje pôsobisko, niekedy uvádzal tvrdenie, že bol jeho ocinou zamestnaný u Hradnej stráže, ale toto bol skôr asi mýtus. V roku 1958 zakotvili teda natrvalo v Prahe a v tom istom roku tam boli aj trošku problémy už s alkoholom, predčasne prepustený bol z armády jeho ocino. Zomrel v roku 1969 ako chodec pri dopravnej nehode. Pri návrate práve z jedného takéhoto zariadenia a pod vplyvom alkoholu Michal tak teda od svojich 26 rokov žil už len s maminou, s ktorou ho pútal ale veľmi blízky vzťah a ktorá v ňom tiež prebudila záujem o muziku. V detstve sa učil hrať na gitaru, na klavír. No a tam niekde sa to potom odštartovalo, prvá kapela to boli Crazy Boys v roku 1960, v ktorej hral na solovú gitaru, spieval s vokály. Ďalšími členmi tejto kapely boli aj neskorší klávesák Olympiku, Mirek Berka a Ladislav Štajdl. No a na vystúpení Crazy Boys na reprezentatívnom koncerte divadla Semafor prišli do paláca Lucerny dokonca hneď 3000 divákov a po skončení produkcie ho nechceli doslova pustiť z pódia no a v 63. odišiel z kapely vtedy už ako hlavný spevák bolo to dobrovoľné išiel do psychiatrickej liečebne, aby nemusel nastúpiť na základnú vojenskú službu a vtedy sa so Crazy Boys rozpadli. Tých príbehov a legend, legend o tomto pánovi sa nájde celkom slušná zbierka, ale snáď si to môžeme šanovať aj do okolkov nasledujúcich, hoci teda rock and roll u nás až taký úspešný nie je a môže byť, že... Priazen sa bude otáčať aj smerom k novinke číslo 3, ktorá bude takou nostalgickou spomienkou, aj na festival Dečínská kotva, aj na jej interpreta, ktorý sa tam v tom roku 1979, kam sa teraz obzrieme, mal možnosť objaviť víťaz Bratislavskej líry vtedy spred 4 rokov, keď uspel s pesničkou Pláňka, a pokúšal o úspech aj na tomto festivale so skladbou, ktorú pre neho napísali Jaromír Klempíř a Václav Babula. V prípade textára to už bolo meno, ktoré rezonovalo v spoločnosti hlavne vďaka pesničke práve z lírového festivalu s názvom Srdzitvý mámy, s ktorou tam vtedy súťažila skupina olympik v tom 70 Roku. A toto je jeden těž z jeho najvýraznějších textárských počinov, konkrétně teda pre Valdemara Matušku, ktorý se so skupinou KTO a orchestrom Československej televízie pod vedením Václava Zahradníka se nám pripomení v novinké číslo 3 nazvanej Jen se přiznej, že ti scházím. Tenkrát natrhalních květů si pomínám, že týdny kolem běží dala, i naše to kočí já zůstal. sni. Si iba málo kto by povedal, že tu nechýba. Temperamentom naplnený životný príbeh Valdemara Matušku sme si opäť mali možnosť pripomenúť cez pesničku. Už koľkože to je 16 rokov, uplynulo v máji od momentu, keď nás teda opustil. Narodil sa v Košiciach, ale nedá sa hovoriť, že by bol košickým rodákom, jednoducho jeho mamina Mia Malinová ktorá bola rodáčkou z Viedne a predtým aj speváčkou tam operetných divadiel tam mala len svoje vystúpenie no a vtedy to na ňu prišlo inak to bol život skôr teda na území Českej republiky v roku 1938 sa presťahovali do Prahy no a spievať začal v takzvanom husovom zbore v Jungmanovej ulici, vyučil sa v Podeberadoch za Sklára býval na internáte, zároveň sa snažil vystupovať s rôznymi kapelami, spieval, hral na viaceré nástroje, či to bol kontrabás na banjo alebo na gitaru. No a keď sa v roku 1949 rodičia odsťahovali zase do obce Stará Role, ktorá je jednou z 15 častí Karlových varov, odišiel s nimi, pracoval ako sklár, v práci sa mu nedarilo, takže striedal povolania No a v roku 1950 rodina zvažovala vysťahovanie do západného Nemecka, kde žili jeho bratia, no ale v 1950 -tom sa na základe konkurzu stal aj členom Československého zboru piesní a tancov a odišiel do Prahy a tam sa to všetko začalo rozbiehať. A získaval teda už aj pozornosť publika, čo sa odzrkadlilo dvakrát aj v rámci ankety o Zlatého Slávika, keď sa stal víťazom vôbec prvého ročníka v tom 62. roku a potom ešte si to mal možnosť na svoje konto pripísať, pripísať aj za rok 1967. Inak tam už začal kráľovať Karel God. No a o tejto v úvodzovkách konkurencii, aj keď každý mal svoje publikum úplne iného charakteru a typu, tak o tej sa tiež už toho napísalo neúrekom. A životný príbeh je spestrený aj tou emigráciou v roku 1986 do Spojených štátov, čo už samozrejme nikto nečakal, pretože predsa len mal už 53 rokov a v takom veku málo kto už zvykne um, sa veľmi presúvať, ale v jeho prípade to bolo zaznamenané a bol to vtedy teda riadny humbog okolo toho. Dnes sme si ho pripomenuli v jednej z naozaj známých záležitostí, tak uvidíme ako sa jej bude dariť, konkurencia tu stále ešte je celkom vysoká a bude aj snáď teda vďaka nasledujúcej nahrávke, o ktorú sa nám postara tohtoročná jubilantka čerstvá 80 Marcela Lajferová už viac ako 60 rokov pôsobia sa aj na tej hudobnej scéne, aj keď samozrejme v tom ostatnom období už to nie je také pestré a výrazné, ako to bolo hlavne v tých 70 -tých rokoch kam sa aj na chvíľočku teda opäť vrátime konkrétne teda na nás čaká nahrávka ktorá ako singlovka bola ponúknutá z jej strany v roku 1974 a keď už sme pri tej dlhovekosti tak zaujímavosťou môže byť aj to, že autormi pesničky sa stali Klaus Munro a Mario Panas ten slovenský text písal Peter Brhlovič. No a Klaus Munro, ročník 1927, narodený v Hamburgu, teda jeho príbeh končil vo februári 2013, ale Mário Panas, ktorý sa narodil ešte o 4 roky skôr, v 1923 si pred dvomi týždňami, pred týždňom 23. augusta, pripomenul už 102. narodeniny, ešte nie je zaznamenaný termín jeho odchodu, tak verme, že pri pevnom zdraví sa stále ešte teší pozornosti. My si pripomenieme jeho prácu, ktorá bola s Mariom Panasom, teda s Klausom Munrom, písaná pre Demisa Rusosa predovšetkým. No a v prípade tejto slovenskej verzie došlo aj na singlovku nazvanú Hymna lúčnych rán. ktorom sme sa už mali možnosť obzerať. V prípade Marcely Leiferovej hlavne cez pesničku pod bielou alejou, ale v jej spevníku je od rovnakej autorskej dvojice aj singlovka z Jar. Aj to už tu malo možnosť odznieť. No a asi ďalšou, najvýraznejšou pesničkou, ale to už by sme siahali trošku iným smerom, je nahrávka Keď si sám, ktorú poznáme v podaní Evy Kostolány Tiež to bolo úspešné u nás, no a v českej verzii to pod názvom Jak mám spát ponúkla Helena Vondráčková. V každom prípade v hlavnej úlohe rodáčka z Petrovic v okrese Bytča narodila sa tam ako tretie dieťa svojich rodičov po ich rozvode s maminou a súrodencami odišla do Handlovej a na, následne aj do Prievidze tie spevácké základy tam získala potom počas štúdí na gymnáziu. a prvé kroky viedli cez vystúpenia na takzvaných Čajoch opiatej s kapelou Milana Galusa v 64. odišla do Bratislavy študovať na lekársku fakultu a tam sa tá hudobná kariéra začala rozbiehať taký prvý výraznejší úspech prišiel vďaka pesničke Lampy už dávno zhasli bolo také dueto s Janou Belákovou no a potom v tom 70. po odchode manžela Jaroslava Leifera sa zúčastnila v ratislavskej lírii zvýťazila ako prvý slovenský interpret s pesničkou Slova no a skladba tam mala úspech aj v zahraničí vyšla tiež v nemeckej verzii a točil ju aj herb Alpert, legendárny to interpret. Po tomto triumfe sa stala súčasťou domácich aj zahraničných festivalov, takže Sopoty, Rio de Janeiro a mnohé ďalšie. Bolo jej zkrátka plno, napriek tomu, že bola lekárkou, tak sa neprestala vzdelávať, vyštudovala aj hudobnú vedu. No a na tých domácich bodiach žiarila aj v 80. rokoch. No a vychádzali albumy, neboli ich samozrejme toľko ako u niektorých iných interpretov a bola zároveň aj prvou slovenskou speváčkou, ktorá mala profilovú LP platňuje ešte v podstate na prvome 60-70 rokov bola ponúknutá. No je to tam tiež celkom pestré, dnes verme, že pri plnom zdraví má možnosť fungovať, pretože v januári minulého roku mala problémy, praskuje jej hrubé črevo takže lekári boli v aktivite operácia 4,5 hodinová ale ešte našťastie nie je jej čas aby nám uh, znela už len z nahrávok tešíme sa tomu a či pribudnú ďalšie to už je samozrejme otázne ale zostáva tu pekne bohatý archív ktorý si teraz dovolíme opustiť a presunúť sa k záverečnej interpretke toho najčerstvejšieho titulu, asi ja neviem po slečne dáme, už teraz samozrejme dáme, ktorá bola slečnou a zaznamenanou aj na filmových tituloch alebo v rámci filmových projektov a televíznych projektov, narodená 8. marca roku 1980 tiež do hudobnej rodiny. Ak už tu bola spomínaná Helena Vondráčková, tak ide o jej neter. Čiže Ľudskú Vondráčkovú, ktorá vyštudovala neskôr hudobno-dramatický odbor na Pražskom konzervatóriu a úspešne zakončila aj štúdium kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej s diplomovou prácou nazvanou Tradice České pohádky v Československé kinematografii. Aj si zahrala v nejakých tých rozprávkach? svojho času aj v pokračovaní Arabeli, ale realizovala sa aj ako moderátorka a následne ako speváčka podporovaná svojimi rodičmi, pretože autorom muziky pri tých počiatočných tituloch sa stal odsino Jiří Vondráček, známý svojim pôsobením, či už v kapele Marcias alebo v skupine Turbo. No a mamina Hanna Sorosová, tá sa starala o tú textárskú stránku vecí, Čoho dôkazový materiál si teda pripomenieme aj v novinké číslo 5. Tá je z roku 1996 z albumu Malá morská víla, kde sa už aj rekapitulovalo trošku, pretože sa tam objavili aj pesničky z predchádzajúcich projektov, ale boli tam aj vyloženie nové záležitosti a medzi nimi figurovala aj tá nasledujúca nahrávka s názvom Páže. No! novinka. V prípade ľudskej bondráčkovej boli aj také reči, že protekčné dieťa a podobne, ale keď sa stala 5-krát výťazkou divátskej ankety TT v kategórii speváčka, to by asi protečný málokedy dosiahol. No a o jej úspechoch zo súčasnosti sa dá tiež pekne dlho hovoriť. Neznám uzatvára blok najčerstvejších titulov. Vykopávky Rádia Slobodný vysílač a kolo. Otvorili Salko a pesnička po prázdninách. Nasledoval Miki Volek v titule Já ti píšu sali. Jen se přiznej, že ti scházím. To je návrat Valdemara Matušku. Hymna lůčných rán zněla v podaní Marcely Leiferovej. No a Lucka Vondráčková je tu teda s pesničkou páže. V její případě je to 6. štart. Marcela Leiferová tu má 14. pesničku, no a Valdemar ten je najskúsenejší, ale zase je aj z čoho vyberať. Nahrávka už bola 17. v poradí a to ešte stále sme v podstate len paberkovali. Ale počnúc dneškom, majú možnosť zasahovať do nášho aktuálneho diania. V tom predchádzajúcom kole sme to všetko otvárali, aktuálnym už jubilantom, pretože z pohľadu premiéry si zajtra 80. narodeniny pripomnie Peter Vašek, ten nám tu spieval v pesničke Napíš mi, tak som bol zase jednou druhej, bol pozdrav skupiny Turbo. Balada o rozvodech znela v podaní Iva Jahelku, slunečné pobřeží bolo o návratě viery špinarovej, no a instrumentálna záležitosť spomienka na Amsterdam, to už je dielo Františka Grigláka a skupiny Fermata. Rebríček už nevideli, alebo ani vôbec nevideli, Eva Sepešiová so skladbou Ráno a náruživá skupiny Žltý pes. Po jednom umiestnení si na konto pripísali Linda skupiny Zenit a trojica Jaroslav Samson Lenk, Vlasta Redl a Slávek Janoušek s titulom Nadeje a touhino a po dvoch kolách nás opustil aj z pivovarnickou pivovarníckou Nos. A tak sa v rebríčku na 20. mieste objavili Jojo Band a titul Jedem do Afriky. Čerstvý vietor to bola 19. a s ním aj teda Biela skála, Marty a teny Elefteriadu. Na 18. miesto sa prepadli Ivan Mládek a kapela Berónka Sinko so skladbou Vyklepnutcem Denisu. 17. bola požičovňa vzducholodí. Vaša Pateidla, 16. titul Milujete, Ladislava Štajdla. Na 15. priečke sa opätovne objavili Mesta Chat, s nimi aj ako interpret Ladislav Vodička, 14. bol v premiére umiestnený blues Folzomské vieznice Michala Tučného skupiny Greenhorns na 14. mieste sme našli pokoj v pod, na 13. mieste pokoj v podkrovi Ivety Bartošovej 12. bola najúspešnejšia novinka kola predchádzajúceho môj starý dobrý kabát od Tublatanky, Zuzka Petra Nadia bola 11, desiatý hodný mlin Miroslava Žbirku, deviatkou Smrtka na Pražskom Orloji, skupiny Elán, osmičkou My z Dobrých nadejí Hany Zagorovej, sedmičkou Mieli sme sa potkať dřív Márie Rotrovej, súrodenci Ulrichovci a ich kámen, to bola šestka, peťkou snídanie v trávie Karla Černocha, na 4. mieste Karol Duchoň a Viem na nás čaká Láska, medajlovo si to mali možnosť pre seba, teda všetko poprehadzovať Vaše s nahrávkou Láska stracená. To bola bronzová pesnička, striebornou boli dvieruže krepový, skupiny katapult, no a na najvyššej pozícii sa nachádzala Sonia Horňáková a dielo s názvom Dve básne pána Hykmeta, ktorá sa tam posúvala vtedy z druhej pozície. No, Máme týždeň za sebou a zmien celkom dosť. Žiadna obhajoba na nás nečaká, ale pri vstupe do rebríčka to bude práve táto nahrávka, ktorá to všetko aj rozpohybuje. Opäť Iveta Bartošová, ktorá už naozaj tesne nad Čiarou v skladbe Pokoj v podkrovi. Tak si ujdeme počasie opäť pripomenúť... Na púdu Byl ostrov Přání splnených Tam sme mohli žít Tisíc odsudú A vy stačí na dým stáv. Nevadilo nám, keď stávate. pri 20. mieste nie je možné nájsť pesničku, ktorá by si polepšila. Môže to byť len o úspešnej novinke alebo o poklese, respektíve o obhajobe. Tak tu sme siahli do najväčšieho košíka. 9 pesničiek si pohoršilo za ostatných 7 dní a to je prvá z nich. Ale máme tu aj úspešné novinky. Áno, to už nám sa jedna z nich rozbieha. A dá sa povedať, že potvrdí svoj názov. Tak jsem byl zase jednou, v druhé a teď odspodu rebríčka. Jiří Lank, Richard Kibitz a skupina Turbo. Občas se nám život promění na velký závody. Kuránu někteří nás vymění, svoje přátele za výhody. svou lukty prosadí? Jde tvrdší zbráň Potrazy a levárny Ty nebadí Člověče ohni a nebo se brání. Nemá šanci V světě vlků Má šancu, kdo chce rovný Tak sem bol zase jednou druhej Říkám si v koutě potají Tak sem bol zase jednou druhej Sláva vítězom a svět nedál Tak sem bol zase jednou druhej Vyhrál sem možná niečo viac. Tak sem bol zase jednou druhej. No trochu Ale keď sa povie Richard Kibic Jiří Lang, tak už stačí dodať aj Martin Laul, lebo v tom čase skupina Turbo bola o tejto trojici, ale nebola jediným turbom, ktoré fungovalo v zahraničí by sme ich tiež našli dosť v Holandsku asi tu najstaršiu ktorá vznikla v 79 9 Turbo bolo aj v Poľsku aj v, v Spojenom kráľovstve čiže vo Veľkej Británii je aj Turbo zo Švedska z Čile alebo zo Slovinska ale vždy to bola iná kapela no samozrejme v našom prípade znela tá česká verzia formácia, ktorá sa aj týmto singlom mala možnosť pochváliť u nás dnes 19. miesto takže druhý od konca no a tých noviniek tu máme hneď niekoľko úspešných celé kvarteto, tak poďme za tou ďalšou a prejdeme sa slnečným pobrežím a v blízkosti Vierky Špinárovej tá je 18. poradí Pustí. Máme 9 poklesov, 4 úspešné novinky a tým pádom, keďže tu nie je žiadna obhajova, tak ešte 7 polepšení, ale v spodnej časti vynoveného reblička žiadny postupujúci nefiguruje. A pri slnku ale môžeme zostať po dvoch dámach a jednej kapele. Ešte nám tu zostali teda 3 speváčky a 3 Skupiny. Máme najpočetnejšiu kategóriu spevák a tu je prvý, ktorý nám znie trošku. Odhlizne Meky Žbírka. Cez ulicu ku mne kráčaš, tiaké ľudské teniská. Cez ulicu ku mne kráčaš, taká krásnaž mám strach. Autobus von z mesta mierí a veď ja Tri slovíčka také číre vraných by budem slim. Tri slovíčka také čire, majú obsah navelý. Vymysleli suché chvíle, vyklokali vhodný mlyn. Počas je návrhy, Tea, night glass, good Po letě, ta bude pálit, na čier, nezkouka, tam za o a tak aj dnes by sme mohli hovoriť o tom, čo máme za oknami v čase premiéry, že je to počasie nádherné, hoci nie každému môže aj takáto verzia vyhovovať, keby bol v našej blízkosti legendárny God Gomez Adams, ktorý stál na čele fiktívnej rodiny Adamsovcov vytvorenej v 40 rokoch minulého storočia karikaturistom Charlesom Adamsom pre časopis New Yorker. No a bol následne teda aj stvárnený v televízii, hlavne Johnom Austinom, tak ten by radšej privítal nejakú búrku krupobytie a podoby práve tohto druhu, v prípade a niekde v Močiaroch by bolo najideálnejšie sa nachádzať, takže nemusí to každému vyhovovať aj mortišia, ktorá chodila stále v čiernom a ledva cupitala v tých úzkých šatočkách. Tam by sme sa asi toho nasledovného oblečenia tiež veľmi nemuseli dočkať, ale u nás vysí stále pekne vysoko, aj keď je to dnes až 16. priečka. Čipkované prádlo od Zusky, ktoré stále oblieha aj interpret 16. Peter Nať, prichádzajúci. Zuzka, Krása na balkóne to mám Či mám preto skočiť dolu Či mám preto zostať žiť Keď Suska vešia ja čipkované právo Suska má čipkované reči Stejne ja sa potom týžden liečím Mám preto skočiť do Či mám preto zostať žiť Keď Suska máva čipkované režim Suska, chcem mať teba plnú chce ťa od make-upu rozmazanú V kúpelni, keď šumí pena Ja ti dávam nežné mená zúska chce mať teba plnú váňu ja veľmi chcem v hlave sami kúpeš celý deň a ovlníme sa spolu na vlne dománe si túžbu naplňme suska napínaš ma ako právo že by na tělo tak nežne sadlo skočiť dolu, ja chcem s tebou večne žiť, napínaš ma ako tvoj Krása na balkone to ma vzalo. Či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď sú skaly ja šiačikolané právo. či to no, keď No, tak tak na to pozerám. Dnes tu opäť budeme pekné dlho. Prvá hodinka za nami a máme za sebou odkrytie zatiaľ iba najspodnejšej časti vynoveného rebríčka, ale zvládli sme to snáď celkom v pohode. 20 pokoj v podkrovi Ivety Bartošovej, 19. sú turbo a tak sem byl zase jednou druhej. 18. slunečné pobřeží, s ním aj Viera Špinarová, vodný mlin Mekyho Šbierku, to nám znelo zo 17. priečky a 16. je teda Zuzka a s ňou Peter Nať. Kalendár, opäť povytiahneme a Budeme sa mu zvenovať tiež aj v ďalšej pasáži, ale už z trošku zase iného pohľadu sa na to budeme pozerať. Teraz si prebehneme narodeninové a odchodové termíny v súvislosti s dňami 29. august až ten aktuálny 4. september. Máme tam aj zaujímavé jubileá, pokiaľ ide o ešte augustové termíny a ten najvzdialenejší tak v roku 1984 sa narodila Petra Humenianská no i môže byť známa hlavne cez prvú ešte slovenskú superstar a superstaristom sa stal aj čerstvý triciatnik Martin Harich odchod standu procházku mladšieho ten bol zaregistrovaný v roku 2003 narodil sa v októbri 1954 Miriam Hrušková bola takou nenápadnou nádejou domácej hudobnej scény v e, naskonku 70. začiatku 80. rokov, ale ukončila to v apríli 1982 narodená 30. augusta 1959, čiže rovesnička napríklad Petra Nadia, keď už teda mal priestor. Peter Beach, ktorý so svojím projektom je relatívne dosť úspešný, ten si pripomenul 50. narodeniny. No a Jakub prachaš hudobne zviditeľnený cez formáciu s názvom Nightwork s Vojtechom Dykom. Tak ten si 30. augusta mal možnosť prijímať gratulácie k 42. narodeninám. Zdenek Barták, mladší ako hudobný skladateľ vypomáhal dosť často predovšetkým teda Michal David tam bol a Dušan Hlaváček napokon kdo by nepoznal pesničky typu Zalúbený fotku mi daj návštevné hodiny to je o Dušanovi Hlaváčkovi ale aj non stop v podaní Michala Davida slávil výrazný úspech no a aj muzika k seriálu Zdivočela divočela zemne kde sa o pesničku ktorá znila v tých úvodných častiach postaral hlavne Karel Čarnoch svojou interpretáciou to bol ten sen kaubojú no a v tej ďalšej alebo v ďalších pokračovaniach tam spievala potom Marta Kubišová no ale my sa k tomu 31. augustu ešte vrátíme, pretože za máme jubileum storočníci sme sa venovali Petro Lejke v prípade Zdenka Kratochvíla, ktorý sa narodil 1. septembra pred tými 100 rokmi v 1925. Neskôr s manželkou Zuzkou Lonskou emigroval do Švédska, kde jeho životný príbeh aj skončil. 4. augusta v roku 1984. 5. výročie odchodu Jiřiny Fikejzovej, to si spájame s 2. septembrom narodila sa v apríli 1927 bola textárkou predovšetkým no a dominovali dve speváčky Judita Čerovská a Marie Rotrová Tibor Grüner ten je podpísaný ako autor tiež pod viacerými výraznými dielami narodený 3. septembra 1927 opustil nás v máji pred deviatimi rokmi 70 si pripomenula Blanka Táborská jej pôsobenie v kapele A.G. Fleck bolo neprehliadnutelným, pokiaľ ide o dnešný dátum narodenia tak s rokom 1929 sa spája Bea Litmanová, a v apríli 2018 no a 53. narodeniny, tie si pripomína Tomáš Dohniansky alias XO, člen skupiny Hex, ale do toho dnešného kalendára ešte len budeme nazerať Vrátime sa teda k poslednému augustovému dňu a k storočníci, ktorú si budeme mať možnosť spojiť s autorom tej nasledujúcej pesničky nebude interpretom, pretože sa stal hlavne textárom a bol aj dramatikom a filmovým scenáristom narodeným v náchode pod menom Vratislav Blažek. Asi najvýraznejšie ho preslávili scenáre k muzikálom Starci na chmelu, dáma na kolejích a film Svietáci, ale publikoval aj pod viacerými pseudonymami. Bol druhorodeným synom svojich rodičov Antonína a Boženy Blaškových. V septembri 1936 začal chodiť na reálne gymnázium vo svojom rodisku a neskôr bol vylúčený, potom sa učil alebo išiel do účenia v rámci drogistického tovaru v 1943. študoval na grafickej škole no a v roku 1944 bol prijatý na umelecko-priemyselnú školu v Prahe a potom bola zatvorená takže dostal sa do totálneho nasadenia v náchodskej továrni na pneumatiky v roku 1945 bol potom prijatý na Akadémiu výtvarných umení v Prahe po prvom semestri prešiel na umelecko-priemyselnú školu do triedy, ktorá bola o maľovaní. No a túto nedokončil, potom bol zamestnaný ako dramaturg, neskôr scenárista pri československom štátnom filme. No a už počas štúdií si privýral písaním článkov do satirických časopisov, napríklad do Dykobrazu, ktorý bol v svojho času dostatočne známym periodikom. No a v tomto čase sa začala jeho autorská spolupráca s divadlom Satyry V roku 1947 tam mala premiéru, alebo malo premiéru také satirické pásmo Ferda Sirky zemnekoule, Koule, na ktorého scenári sa podielal a tiež pracoval ako dramaturg a scenárista pre film a divadlo. Písal aj pesničkové texty nás to hlavně teraz vrátí k muzikálu, kdyby tisíc, eh, nie, kdyby tisíc klarinetu, ale starci na chmelu, ono to vzniklo v tom jistom období v podstatě, ale každý byl o něco jinom, zatím, čo pri mm, muzikáli kdyby tisíc klarinetu sa o autorstvo postarala dvojice Jiří Šlitra a Jiří Suchý, tak v tomto případě to bylo trošku košatější. Vlastimil Hála, Jiří Bažant a Jiří Malásek písali muziku a texty právě Vratislav Blažek. My jsme tu už počúvali nahrávku milenci v Texaskách v podaní Josefa Zímu a Josefa Laufra, ale toto bude záležitost, kterou tam ani je jedinu. Naspěval Karel Gott, právě Vratislav Blažek dal pesničkem názou kdyby, tí, kdyby si z oči vyplakala. kdyby si z oči vyplakala a ako moře byl tvúj žal nikomu tím nepomůžeš, život pôjde dál a srizi vždycky je moc brzy, a jenom slabo chví chvá. Kým planím málo Ty život pújde dá, Nevieš, že zrada nepřebolí, ten zázrak už se stokrát stal. Ať si trápíš pro cokoliv, život pújde dá. lex vaut ufishka gde Že zrada nepřebolí, ten zázrak už se stokrát stal. Ať si trápíš pro cokoliv, ty život půjde dál. I pro ten oči můj malák, čas na malé schůry kdyby si si je plakala slepý tu Tak, toto je spomienka na jeden z prvých a zrejme aj najznámejší Český filmový muzikál Starci na chmelu, točený režisérom Ladislavom Richmanom. v 64. roku ten námen a scenár písal práve Vladislav Blažek, ktorého storočnicu si týmto pripomíname, bol aj autorom pesničkových textov v hlavných úlohách Vladimír Pucholt Ivana Pavlova Miloš Zavadil Láska na chmelovej brigáde končilo to zaujímavým happy endom no a ten celý film bol aj o úlohe symbolických sprievodcov troch gitaristov v Čiernom Jozef Laufer, Petr Musil a choreograf Jozef Koníček stvárňovali túto trojicu ale teraz je to skôr o autorovi slovíčok k pesničke ktorú naspieval Karel God ten sa tam fyzicky neobjavil naopak skôr práve v tom v úvodzovkách konkurenčnom titule Kdeby Tisíc klarinetu kde mal možnosť tiež byť dosť výrazný. No a Bratislav Blažek pre neho osudovým rokom dva letopočty, jednak 1948, keď sa oženil s Hanou Jelínkovou, o tri roky neskôr sa im narodila malá Hanička, no a 68, keď podpísal 2000 slov a v auguste sa podielal aj na tajnom vysielaní československej televízie, no a aby mohol fungovať tak sa rozhodol pre emigráciu cez Rakúsko do Nemecka, potom bol samozrejme v normalizačnom Československu zakázaný, ignorovaný, napokon niektorí sú aj v aktuálnej dobe, veľmi sa to nezmenilo. V Nemecku žil najskôr v Ingelhelme a potom v Mníchove, pracoval tam ako televízny scenárista a v roku 1969 bol zbavený Československého občian občianstva v Mnichove aj zomrel v roku 1973, infarkt o tom rozhodol a neskôr potom v roku 1990 boli jeho pozostatky prevezené do rodného náchoda. Inak pozbírali nejaké ceny práve za titul Starci na chmelu ešte v 65. to bola cena Trilobit za scenár v 69. mu udelili čestný titul, zaslúžilý umelec z exílu v Nemecku ho ale si odmietol prevziať in memoriam, ešte v 75. to bola aj cena Egona Hostovského za knižku Mariáš v Rejkevíku, ktorá bola e, takým výberom z jeho korešpondencie no a in memoriam mu bolo tiež v roku 1990 udelené čestné občianstvo mesta Náchod No, ale už mu to bolo tak na dve veci. Takže dnes sme si pripomenuli práve túto postavičku, tiež by to mohol byť celkom zaujímavý filmový príbeh, ktorého scenár si písal sám, tak ako si ho píšeme všetci a o písaní bude pojednávať aj pesnička, ktorá nás už vráti do súťažného diania. Tiež je to čerstvá záležitosť, ktorá v Rebničku ešte nefigurovala a s ňou jubilant, ktorého si budeme spájať s zajtrajším termínom, 5. septembrom, už avizovaný čartý 80 Peter Vašek prichádza na scénu. 2020 To bola nahrávka Ty a ja v spoločnosti Sony Valentovej. Odvtedy, hoci bol ponúknutý aj s skladbou Dievča z Agátu, tak tiež to bol inak august pred dvomi rokmi. tak Toto rebríček nevidelo dnes premiérovo práve s nahrávkou na a písať je dobré aj oslávencom. V rámci 4. septembra na Slovensku je to majiteľka mena Rozália. Meno je latinského pôvodu, významovo rúžová, alebo je to sviatok rúží. V každom prípade rôzky môžu byť stredobodom pozornosti, aj keď ich už asi toľko nepobehuje ako v rokoch predchádzajúcich. Rozálie a Jindřiška majú svoj sviatok v Českej republike. Protipol mena Jindřich, to je práve Jindřiška. Meno nemeckého pôvodu zmena Heinrich, alebo Haganrich, čo je vládca domu inou českou variantou tohto mena je aj e, Hinek no, ale my sa budeme pozerať samozrejme aj na udalosti a jednotlivcov tých národeninových oslávencov tiež je tam zbierka zaujímavých mien, čo sa týka udalosti z takých najvzdielenejších ešte úvod do 16. storočia keď italianský cestovateľ Amerigo Vespucci sa vydal v roku 1504 alebo nie, nie že sa vydal ale vydal vo Florencii taký 16 stránkový titul o ostrovoch objavených na svojich štyroch cestách na základe tohto nemecký kartograf Martin Walcemiller nazval jeden z nich Amerikou no a anglický moreplavec tiež bol aktivný navigátor Henry Hudson ktorý objavil ostrov Manhattan to sa písal rok 1609 o objave, možno hovoriť aj v súvislosti s rokom 1682, to bol anglický astronom Edmund Hayley, spozoroval kométu, no a odvtedy tu máme teda práve Hayleyho kométu. Rok 1781 bol o 44 španielských osadníkoch, ktorí založili také farmárske sídlo Bahia de las Fumas v Južnej Kalifornii, ...nazvali ho El Pueblo de Nuestra Senora Reina de Los Angeles de Porquicula. Neskôr teda z toho vzniklo skrátené Los Angeles, no ale ký sa tomu dopracovali, to vie inak, ako to okresávali, aby z toho vzniklo to, čo tam existuje aktuálne... Novinkou je aj udalosť, alebo vtedy bola udalosťou číslo 1 z roku 1837, aj keď si to môže byť, že mnohí uvedomili až trošku neskôr. Bol tu pán menom Samuel Morse, alebo Morse. Poprvýkrát predviedol svoj telegraf a o mesiac neskôr ho prihlásil aj na patentovanie a pre svoj telegrafický mm, minález, alebo pre tú prevádzku vynašiel aj zvláštnu značkovú abecedu z bodiek a čiarok ktorá sa teda dnes práve nazýva ako morzeová abeceda no a aby toho nebolo málo tak ešte George Eastman z roku 1888 je udalosť keď si nechal zaregistrovať obchodnú značku Kodak a dal si tak patentovať aj fotoaparát ktorý používal rolku filmu ukončíme to v podstate v našich zemepisných šírkach, ale udalosťou trošku iného razenia. Rok 1892 pri povodni boli zničené dva oblúky Karlovho mostu, jeden sa zrútil úplne, voda dosiahla až na staromestské námestie, ale žiaľ teda s veľkou vodou si to ešte mali možnosť užiť aj, dá sa povedať, že súčasníci. Verme, že dlho, tieto problémy sú zažehnané o problémoch, ale bude pohetnavať aj nasledujúca pesnička. Pozri sa na to z humornej stránky. Pôjde o najúspešnejšiu novinku kola predchádzajúceho. Na 14. miesto podpora vyniesla titul balada o rozvodech a Iva Jahelku. Slavný súdec sami videjí toho pobudu Tak tohle sem si prosím vzala Dělám jen v a já s ním nebudu, no to jsem si teda dala. V předmanželských slibech to byl prosím, samá ribiera hned o svatbě začla jeho opilecká kariéra. Na radnici poráčky tal, a stoupal si na špičky, já myslela zdovětí, a ono zatím zvou pičky. Dával jsem jí 2000, ona chtěla pořád více A stejně nemohla by jít od měsíce do měsíce To dávám jen k dokreslení té finanční frašky, že k tomu měla ještě 300 zavrácených flašky Zásadně si nemil nohy, radši budu živa s podpor, já mám totiž k němu dávno nepřekonatelný odpor. Po těch letech manželství mi z něho zbyl jen dojem, že bůj to smrděl slivovicí nebo zase hnojem. Neprala a nevařila, jen lítala za amanty, párkrát se mi taky přistih, tak říkajíc infakanty. Co mě ale dorazilo víc než soused v trenkách, když nad postel si dala fotku, neckáře a remka. Rozvody a rozchody, nevěry a neschody, tím mý lásky pochody, a už se zase perem od stolu. Milujem se na nože Starý partner odložen hned novýho si bere Slavnej soude, sami viděj tuhle obludu Tak to je prosím moje stará Dělám jen vostudu a já s ní nebudu Ať se zase jinej stará Odpůrkyni slavný slavnej soude nemíním dál podporovat. Vždycky až po třetí facce přestala mi odporovat, aby měla přehled o tom, kdy se vracím z hospod. Sypala mi připínáčky pod peřinu do spod. Nebylo to nikdy žádný tiu-tiu-paci-paci Odpůrce ten nějak divně chápe tu emancipaci Myslí, že si udělá svých 10 plzní v grilu Já spokojím se ze šesti, tak to je na omylu I v posteli docházelo mezi námi k různým sporům Zastik totiž chtěla po mně úplatu 120 korun na otázku, zda jsem platil, odpovídám se ví, já doufal, že se napraví, či že mi časem sleví. Manžel ten mě doma tloukl a taky šil na mě boudu, a tak se mu řekla, že to na něj půjdu říci k soudu. On mi řekl a jdu třeba do prdele, prosím, no a tak jsem slavnej soudeta, tady ptá se, co s tím. zvody a rozchody, nevěry a neschody, divný lásny pochody a už se zase berem od stolu a od lože milujem se na nože starý partner odložen hned novýho si berem berem berem Ano, klískalo se klískalo se ale tlieskalo sa aj tomu, čo Ivo Jehelka ponúkal medzi jednotlivými skladbami, niekedy aj škoda, že toto nemôže byť súčasťou pesničky, ono sa to nakoniec do nahrávok ani nedostalo, lebo e, sa nepodaril nejaký ten príbeh zúdobniť a hlavne napísať okolo toho aj tú vatičku, aby to bola seriózna a regulárna pesnička, ale niečo, práve z albumu výpis z rejstříku Lásek vás nepripravím, pretože tu mám pripravené aj niečo, čo bolo súčasťou tohto produktu a tí, ktorí vlastnia album, tak veľmi dobre budú poznať napríklad nasledujúcu pasáž. Zajímavé je to, že tie společenské zmieny sa nejak... Kladně neodrážejí v rodně právních stazích. Třeba pokud je o rozvody, neřek bych, že jich nějak výrazněji ubylo. Naopak, ten trend pořád jakoby narůstal. Jistě je to znepokojivý společenský jev. Fakt je, že některé ty důvody, které jsou uváděny v rozvodových řízeních, jsou pozoruhodné. Třeba manželka, když se dotazována, tak uvedla, s průběhem manželství nejsem spokojená. Včiť odpůrce vlastně jenom zabírá místo v posteli někomu, kdo by si to více zasloužil. Manžel chtěl zastoupení v rozboru napsal jakous takovou splnou moc, kde mimo jiné doslova stálo. Vážený pane doktore, dávám vám tímto plnou moc a důvěru k tomu, abyste šetrným způsobem prověřil stav pohlavního ústrojí mé manželky, o němž se domnívám, že vlivem jejího nemravného života v dezolátním stavu. No, takže takýchto pasáží by sa našlo viac a môže byť, že ak sa bude Ivo Jahelka umiestňovať, že si pripomenieme aj tie ďalšie, tá nám celkom aj pasovala k tomu, čo sme v pesničke počúvali. Návrat do roku 1991 a 90. roky, respektíve 20. storočie si ešte prebehneme aj čo sa týka udalosti, ale dáme si teraz takú predsa len viac lásky plnú záležitosť, ktorá sa nám nachádza aktuálne na priečke číslo 13. Jej interpret s týmto dielom tu už pôsobí v 8 krát, čo sa týka umiestnenia a rozbeh bude do skladby celkom taký rázny. Prichádza Vladislav Štajdl. K maturite fúra starostí Milujte kričím radostí Mozek znova vním a Kantorova slúvka laskavá, wow. Flinta v konečná Milují v rozbytečná. zbytečná U všech všady znám ti rady vážení O tom, co se v mládí naučím Spím, jak špalek dá Ik smodženi. Ješ se mění v ústku v papuči. Mračen. Žralo v botě víno nakyslé. Po životě vím už taky své. V nejvyděčím, či ve frode, miluji tě, brácho, v živote. Přesvědčil, že čím budu na vstupu, dům bážený, i když nevím, stále ještě čím, i když nevím, stále V našej ponuke dnes na priečke číslo 13 prejazd cez 20. storočie má aj túto hudobnú podobu čo sa týka udalostí a 4. septembra tak tam to môže byť aj o automobiloch na ostrove Man sa pred koľko, že to je 120 rokov už dozadu poprvýkrát usporiadal najstarší automobilový pretek, Kráľovský automobilový klub organizoval. no a v podstate sa pravidelne koná a mal by sa konať až do súčasnosti. V roku 1914 došlo dohode, k dohode, v Londýne sa stalo, stretli sa predstaviteľia Francúzska, Ruska a Veľkej Británie a dohodli sa teda, že nikto z nich nepodpíše separátny mier s Nemeckom. Našiel sa nakoniec niekto, kto zlyhal a boli to Rusy. Nacisti boli aktivní v roku 1942, dosť výrazne, lebo je tu udalosť, ktorá sa týka atentátu na Heydricha a našiel sa trojlistok, ktorý žiaľ na to všetko doplatil. Svetý Gorast II, vlastným menom Matej Pavlík, potom to bol pravoslávny duchovný a svetec Alois Václav Čikl a tiež rodak Stopolan Jan Sonevent ktorý bol za protektorátu v Prahe predsedom takej staršej českej pravoslavnej cirkvi. No a práve tento trojlistok bol popravený za prechovávanie účastníkov atentátu. V roku 1951 došlo na prvý živý medzikontinentálny televízny prenos, konkrétne z konferencie o japonskej mierovej dohode v kalifornskom San Francisku. Premiéra českého čiernobieleho filmu režiséra deňka Podskalského Ďábelské líbánky to si spájame s rokom 1970 hlavných postav sa zhostili aj manželia v podstate Vlastimil Brodsky, Jana Brejchová George Bush na tento deň, ten mladší George Bush na tento deň tiež asi spätne rád spomínal keď ho zadržali za jazdu v opilosti v roku 1976. Neskôr to dotiehol teda až na post prezidenta, ale zase jeden prehrešok by zase nemusel byť až tak veľká skaza. Horšie by bolo, keby to bolo v pravidelne. A niektorí politici vyzerajú, že tá opitosť je tu na pravidelnej báze aj na našom území a to nemusia ani sedieť za volantom. V roku 1990 došlo ku zmene koncepcie Československej televízie a federálnym programom bol potom len prvý program Československej televízie pod názvom F1, dovtedajší druhý program sa rozdelil na Český okruh Českej televízie a Slovenský, čiže S1-ku. skôr na ministerstve vnútra zaregistrovali Bílý kruh bezpečí, Združenie pre pomoc obetiam trestných činov a v roku 1998, kde to uzavrieme, došlo k vzniku spoločnosti Google a dnes to mnohým veľmi pomáha, aby sa vedeli zorientovať, ale ideálne je trošku sa aj rozpohybovať a vybehnúť si napríklad na tenisové dvorce. Nemusí to dopadnúť vždy šťastne, na pokonaní hlavná hrdinka tej nasledujúcej pesničky nemohla výskať od radosti, ale jej interpret, myslím teraz z tej nahrávky, sa môže tešiť zo 6. umiestnenia a spolepšenia pretože z 18. nám ide na 12. miesto. Ivan Mládek. Zas tenisou, šestnula šestnula tenisu, jak mi ráda má vyskočí. Roztrhám jí na cáry, dám jí zas dva kanáry, možná osud svúj pokouší. Dobrej pozor na vendu, není dobrej back toho láska má porazí. A ona z toho dojetí, skončí jeho obietí, Určitě mě s ním podrazí. Vykliknu sem denisu, 60 v Denisu, že ji nemám rád naříká, že mám forhem smrtící, smeče a podání drtící, to už láska má říká. Zboce nám utíká do sprchy, voda možná jí do chladí. zasí porazí, ani neskazím, neskazí, že mě opustí, je nevadí. ...sa nám už do toho začal miešať, ale bolo v pesničke, aj na oficiálne vydanom albume. E, ruch z malej hospody, alebo krčmičky. Napokon ono sa to odzrkadilo aj v ďalších nahrávkach a v názve. No, ale my sa presunieme aj k priečke číslo 11. Ešte predtým sú tu tri udalosti, ktoré nám vyskakujú z toho najčerstvejšieho obdobia rok 2000, keď sa najväčší archív Československej exilovej literatúry, ktorý bol založený ešte v roku 1986 v Nemecku pod názvom Československé dokumentačné stredisko, tak sa začalo stahovanie do Českej republiky. Určite by bolo zaujímavé si zalistovať v mnohých publikáciách, ktoré sa tam nachádzajú. Rok 2016, ten je o svetorečení Matky Terezy na námestí Sv. Petra vo Vatikáne, ale pred 20 rokmi sa udiala udalosť na našom území, ktorá sa týka mostu Apolo. To je bratislavský most cez rieku Dunaj oblúkový, ktorý získal názov podľa rafinérie Apollo, ktorá kedysi stála v blízkosti bratislavskej strany 5. mosta a tá sa zase volala podľa Boha Apolóna, počas výstavby sa označoval aj za most Košická, pretože sa nachádza v predlžení Košickej ulice, no a postavený bol v rokoch 2002 až 2005, slávnostne otvorený práve 4. septembra pred tými 20 rokmi no zvláštnosťou pri výstavbe bolo tiež zostavenie mostného telesa na plávajúcich pontónoch na ľavom brehu Dunaja, môže byť, že si mnohí ešte spomenú na otáčanie krížom cez rieku, ale až po ukončení montáže oceľovej konštrukcie. To otočenie bolo vykonané v nedeľu 19. septembra roku 2004. A bolo možné ho pozorovať niekoľko hodín, a potom to šťastne dopadlo a dnes už teda je plne funkčným. Autorom projektu, ktorý získal aj viacero medzinárodných ocenení, sa stal inžinier Miroslav Maťaščík. No a Ideálne je, keď si staviame mosty aj k sebe, nielen len takéhoto typu, ale aj trošku iného a budeme si ich ešte stavať aj k našim jednotlivcom, ktorých máme dnes v kalendári, ale teraz je to o moste smerom k misu dobrých nádejí, s ktorým prichádza hlavne Hanka Zagorová, na ktorú spomíname v čase, keď už je to takmer o dni narodenia, 6. septembra, se to stalo a zostává v našich vzpomínkách a hlavně v nahrávkách, které jsou aj úspěšné u nás, a nasledující teda na tom jedenáctom městě. Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám,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 Že tím to nekončí. Že někde hlouběji na myšlenkám pod jejich příboji já tam někde mám mys dobrých nadějí, Mys dobrých nadiejí. Mys dobrých nadějí. Všechno se zmieňo. Zafadá Možek a Ana Zagorová, toto jde krásně dohromady, aj cez pesničky typu Biograf Láska, Breviář Lásky, nešlapné lámy, alebo Rybičko, Zlatá, přejusy. Má V spolupráci so Zdeňkom Rytířom dal dohromady a pěsně pro jiných, hlavně teda tam u Nebeských bran, alebo Zvonky štěstí. Víme, že Michal Tučný na jedné straně, Karel Goda, Darinka, Rolincová na straně druhé. teraz je to samozřejmě o Hanke Zagorovej, a titule Miss Dobrých Nadejí, čo nám figuruje v rámci 368 na vriečke číslo 11. Takže spodná polovička vynovená rablíčka odhalená. Dvanáctkou Ivan Mládek, Barónka Peters a vyklepnul sem Denisu. Milujete Ladislava Štajdla, to je 13 pre najbližších sedem dní. Balada o rozvodech Ivaja Helku, štrnáctkou a 15 Peter Vašek a singel Napíš mi. No... A teraz ideme odpisovať. Odpisovať tých, ktorí sa už vďaka minimálnej podpore, ale bola tu nejaká, ocitli nakoniec pod čiarou. A Ajdeme vyprevádzať interpretov, z ktorých každý si svojho času pripísal na svoje konto aj nejaké to medailové umiestnenie. Začneme kapelou, ktorá nám tu pôsobila 3 týždne. Tentoraz to boli iba spodné pozície 18, x 20 a práve z nej na 25. miesto sa zosúvajú zo so skladbou 1 do Afriky členovia Jojo Bandu. Jedem do Afriky. Jedeme do Zimbabwe, jedeme na hosti. To, co je před námi. No, skončí. Ale nebude to žaludok, bude to chvost aktuální poradia, no a mezi odstupujícími nacházíme aj šampionky kola 147, to už je vzdělená budoucnost april budoucnost minulost, apríl 21 tento raz z toho bolo iba jedno a 19. miesto v pesničke Bílá skála mávajú na rozľúčku Marta a Tena Elefteriadu doufá, až spočítá, se vrátí, až jeho Aby som tu teraz o šťastí veľmi nehovoril aj trojnásobní šampioni so skladbou blízko Little Big Hornu tentoraz velmi neúspelý boli iba čtrnácty v kole predchádzajúcom a už su pod čiarou s Myškom Tučným skupina Greenhorns Můj děda bejval a hasver a na půdě nám po něm zůstal hošoupanej panej. Kvér. ten kvérbob divovali všichni kámoši z okolí a máma mi zvykala a no nehraj si s tou Story. Tak, samotný interpret ešte má na svojom konti ďalších 5 prvenstiev, to už ište o povlastnej linke, čo sa týka strieborných z kola 290. s pesničkou Zvon, tentoraz je to sice o rekordných 7. umiestneniach, ale práve po úspechu a dosiahnutí 6. priečky v kole predchádzajúcom Šups na 22. miesto No, niekedy keď kameň padne, hlavne ten čo leží na srdci, tak je z toho radosť. Teraz to nebude veľmi radostné, pretože práve kameň súrodencov Ulrichovcov sa nám zosunul už pod čiaru. Zostáva s nami, ale už len v spomienkách. No a spomienka na Amsterdam, to je v podstate jediná záležitosť, ktorá je tu od interpreta. Ne, nemal možnosť ešte figurovať v elitnej trojke, lebo v podstate si odbil iba svoju premiéru skupina Fermata. Práve so skladbou, v tomto prípade skladbou, nie pesničkou, spomienka na Amsterdam... Presúvajú sa z postu novinky číslo 5 na 21. miesto, ale tým pádom aj na konečnú stanicu. Ferka Grigláka to je niečo, čo tí, ktorí majú naštudovanú domácu rokovú scénu nemajú problém identifikovať aj keď to niekedy môže znieť rovnako, ale sú muzikanti, ktorí vám hneď aj zo zapretými očami vedia povedať toto hrá napríklad Jano Baláš, toto hrá František Griglak a toto hrá Maťa Ďurinda ktorého si aj pripomenieme, pretože v rebríčku tu blatanka zostáva a posúva sa nám z 12. na 10. miesto so skladbou Môj starý dobrý kabát. alebo optikou muzyky sa budeme pozerať aj do dnešného kalendára. Začneme tými dnešnými oslávencami. S tublatankou si môžeme spojiť textára Martina Sarvaša a môžeme si to spojiť aj so skupinou Hex, pretože svojho času sa o nich aj mal možnosť starať, keď sa ujal ako producent. Ešte niekde na začiatku a práve súčasťou tejto kapely sa stal aj Tomáš Dohniansky alias Ixo, ktorý si dnes pripomína 53. narodeniny, rodák z Bratislavy, bas-gitarista, aj vokalista tejto kapely, do tej e, základnej štvorky, teda aj patrili nikde na začiatku, Martin Žúži alias Fefe, e, Tibor Sabadoš alias Tybike a Petr Dudák alias Džuďo. Žiaľ teda ten už medzi nami nie je a bol takým charakteristickým znakom vďaka svojmu vokálu. Pre túto kapelu, ktorá vznikla v 88. a v 92. prišli s albumom Ježiš Kristus nosí krátke nohavice a postupne pridávali aj ďalšie, abrakadabra potom raz, dva, tri, dobrý deň, Ultrapop, prišiel aj s hitovkami Vetroň, Maťo Alinda nasledoval víkend, nikdy nebolo lepšie a tak ďalej, no tak... Sú to už aj záležitosti, ktoré my si vo vykopávkach ako takých pripomínať nebudeme, ale basgitarista Tomáš Dohniansky nebol jediným, kto sa v tento deň narodil a spojil s týmto hudobným nástrojom. 81. výročie sa spája aj s pražským rodákom Vladimírom Kulhánkom zvaným Guma ktorý sa stal aj bas-gitaristom, aj skladateľom, aj spevákom. Po maturite vyštudoval vysokú školu chemicko-technologickú. Začínal v kapele Rubín, z ktorej sa v závere roku 1964 vytvorila skupina Donald. A hral s ňou až do rozchodu v 7 Potom bol absolventom vojenskej služby a od roku 1970 súčasťou skupiny Flamengo. S ktorou natočil aj úspešnú LP Platňu Kuře v Hodinkách Od roku 1972 fungoval v Semafore Potom v sprievodnej skupine Evi Pilarovej Rokovej kapele Bohemia Leška Semelku bol aj súčasťou skupiny Kroky Františka Janečka V sprievodnej kapele Jany Kratochvílovej No a od 81. aj hrával s Lubošom Andrštom Petrom Lipom V skupine Bluesband V 86. sa stal členom ETC Vladimíra Mišíka a po odchode potom bol súčasťou kapely Krausbery, sprevádzal aj Annuka. No, ten životný príbeh, hudobný príbeh neskutočne košatý, pestrý, stal sa ale aj popredným českým basgitaristom, vyhľadávaným štúdiovým hráčom a to sa odrazilo potom v roku 2013, keď ho uviedli do bytovej siene slávy. Z tých naozaj vzdielených ročníkov rodák z liptovského Mikuláša Ján Levoslav Bela narodený v roku 1843 používal aj pseudonym pod menom Janko Pravdomil sa niekde môže objavovať a figurovať, stal sa slovenským hudobným skladateľom, pedagógom organistom, pôsobiacím aj tu v Banskej Bystrici, aj v Kremnici vo Viedni, prípadne v Bratislave pri príležitosti založenia Matice Slovenskej v roku 1863 zložil Omšu oslavy tisícročného výročia príchodu Cyrila a Metoda do Karpatskej Kotliny. To sa stalo podnetom na skomponovanie skladieb staroslovenský otčenáš a hospodine. Jan Levoslav Bela sa stal aj autorom prvej slovenskej opery s názvom Kováč Výland, ktorú napísal ešte v češtine v roku 1926. Zomrel o 10 rokov neskôr v Bratislave. No a Bea Litmanová narodená ako Beatrix Farkašová v Borinke, jedna z popredných slovenských speváčok tanečných piesní. Tá bola ročníkom 1929, maturantka z Bratislavy, spehu študovala súkromne. V roku 1946 sa stala zakladajúcou členkou miešaného zboru Československého rozhlasu. Od roku nasledujúceho bola spolu s Vierou Palátovou a Hertou Bedrnovou, členkou dievčenského speváckého tria, ktoré si hovorilo, tri dievčatká od 57. členka slovenského filharmonického zboru a tých pesničiek, ktoré nás pievala, bolo tiež celkom dosť, nebolo to náhodou ružičky červené, široká cestička aj najkrajšia hviezdička je tvoja mamička. No a najkrajšia hviezdička nám môže figurovať napríklad aj na prídečke číslo 9. Prichádzame už teda v našej aktuálnej ponuke, tam B.U. Littmanovú nemáme, ale je to dávno, čo tu bola s Jozefom Kuchárom. No a týka sa to teraz už nahrávky, ktorá bude po deviatýkrát aj umiestnená. Lesa nám zo siedmeho miesta našou najkrajšou hviezdičkou pre niekoho bude Maruška Rotrová. No, ale mali sme sa stretnúť skôr respektíve, bolo by ideálnejšie aj na rodica skôr v jej prípade, keďže ona je ročníkom 1941. Nejsme láska z románu první a krásná Ta, co ráda šlape v loužích a chodí k ránu spát Nevieřím už pohádka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 mohli sme sa vznášet výš nad zemí, MĚLI sme sa potkať a spolu první závrať mýt. MĚLI sme sa potkať dřív o My nesmíme teď otálet. Asi nám nestačí jen z lásky žiť. Už nám není do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 Aje počkať a za Mohli sme sa znova na zemi. Mieli sme sa počkať aspoň o rok o mne sís. sme sa počkať ti, opáne. teď Měli sme sa No, tí skôr narodení, tí mohli mať skúsenosti s Maruškou Rotrovou aj cez legendárny Intertalent. Hoci veľmi rýchlo sa stala skôr hviezdou tohto podujatia, nie súťažiacou. A keď sa tak pozrieme na 23. február roku 1973, vtedy sa vydalo 14 mladých interpretov populárnej hudby na turné, takzvanú štafetu intertalentu po celom Československu absolvovali 32 takmer trojhodinových koncertov. Nieslo sa to ako posolstvo k 25. výročiu víťazného februára a o priazeň poslucháčov sa vtedy ako súťažiaci uchádzali napríklad Karel Zich, Eva Mária Uhríková, Alena Marková, Pavel Bartoň, Marika Škultétijová, Eva Straková, prípadne Ludmila Porubecká, mená ako Evana Vrátilová Petr Toman Božena Metková, to už môže hovoriť niečo iba naozaj tým, ktorí sa o to zaujímajú predsa len trošku bližšie, no a na tých jednotlivých koncertoch, ktoré tak povedať v štafetovom štýle moderovala televizná hlásateľka Dagmar Dvořáčková rozhodovali poslucháči prostredníctvom hlasovacích lístkov o najobľúbenejšieho speváka, to sa potom e, sčítalo, bola tam porota počas nesúťažného bloku Viery Špinárovej, ktorá sa pred štafetou Intertalentu vrátila z úspešného zájazdu po Sovietskom zveze. Posledný finálový koncert sa konal v Zlíne. Festival Intertalent Mladé hviezdy 73 v Zlínskom divadle pracujúcich od 2. do 6. mája a diváci potom hlasovali pre osem spevákov, ktorí sa stretli tak povediac, v boji o titul Československého výťaza Intertalentu a prvé, prví dvaja si potom zmerali sily aj s ďalšími interpretmi z deviatich socialistických krajín o veľkú cenu Intertalentu zastupovali to tedy už len Božena Metková a Pavel Bartoň a Marie Rotrova na Intertalente bola už v podstate speváčkou, ktorá nepotrebovala súťažiť, zaspievala ako host v piatok 4. mája roku 1973. Bol to večer politickej piesne, bola tam skladba Válku ne a spolu s ňou v tom programe vystúpili potom ešte vo svojich blokoch Bob Friedl, Karel Hála, Jarmila Vesela, bol tam aj Pavol Hamel so skupinou Prúdy a nechýbala ani najsocialistickejšia hviezdička Pavel Liška ktorý v 90. rokoch minulého storočia už riešil úplne iné veci no inak napokon to teda suverene vyhral Pavel Bartoň ktorý zvýťazil doslova vo všetkých tých koncertných stretnutiach poslucháči mu suverene odovzdávali najviac hlasov takže stal sa so takou výraznou postavičkou tohto intertalentu a v prvej polovičke 70. rokov celkom viezdil na našom území, ale 70. roky, keď sa vybavia, tak rokery budú myslieť, môže byť, že hlavne na svojho času aj dvojnásobných zlatých slávikov, ktorí sa k tomu dostali až v závere tohto desaťročia a dostávajú sa k slovu aj dnes cez pesničku Dvier Rúže Krepoví, ako osmička skupina Katapult, vedená nikým iným ako Krepový a na špejli vaty cukrový. Pak dví jízdy kolotočen, povídal ti kdo ví o čem. Kdo ví? kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ty rúže krepový. Že musíš domú Když ti koupil srdce z lásky Jezdy louka, sedmi krásky Kdo ví, kdo ví Kdo ví, kdo ví, kdo ví? Snad ty rúže krepoví vždy. sa zúčastnil podniku podobného typu, to znamená politickej piesne v Sokolove, ale aby to obišli bez újmy na zdraví, tak tam zahrali pesničku Púlnoční závodní dráha, ktorá splňala aké také kritéria, aby zaznela na takomto festivále a tým si vlastne urobili aspoň takú fajočku pri kolónke povinná jazda, lebo inak by... To fungovanie bolo ešte komplikovanejšie, keď zákazy tam boli. Kto by akoby dnes vyzerali texty pesničiek, keby sme prešli do štýlu skutočného socializmu, keď sa skladby museli aj odrážať v tomto duchu a ospevovať naše krásne dnešky v vtedajšej doby, samozrejme v 70 rokoch. Spievalo sa o rozkvitnutých lánoch a lúkach a o krásnom dni slnečnom že to prežívame vďaka oslobodeniu ešte v tom 45. roku, aj keď mnohý môže byť, že si pri prezentácii týchto pesničiek myšlienkovo riešili úplne iné veci, tak ako by vyzerali tie texty, no, vidíme to aj dnes, že v pesničkách tí aktuálni autory sa nedotýkajú citlivých tém a spieva sa väčšinou len o partnerských vzťahoch a aj tie rýmy sú teda v žalostnom stave, lebo mnohí si myslia, že keď to má na konci tú istú samohlásku, písmenko A, E, I, O, U, takže to je Rím, hoci je tam pasca a napríklad maska, a to je ešte celkom zrímovateľné, ale inak to s Rímom nemá nič spoločné a o príbehu ani nehovorím tak si radšej siahneme pod niečom, čo nám z minulosti takto vytrča pokiaľ ide ešte ale o hudobných oslávencov ešte mi tu svietiame nás z tej svetovej scény najvýraznejšia je speváčka Beyoncé Beyoncé Giselle Knowles kartrova narodená v roku 1979 aj keď nikdy sa so uvádza aj 81, čo dámy zvyknú skôr používať, keď je to bližšie k súčasnosti zrodáčka z Hustonu americká speváčka, skladateľka, hudobná producentka, aj herečka. V detstve vystupovala v rôznych speváckych tanečných súťažiach no a potom sa v 90 rokoch zviditeľnila ako hlavná speváčka kapely Destiny's Child, ktorá sa vďaka jej ocinovi, manažérovi Matthew Knowlesovi stala jednou z najpredávanejších dievčenských skupín všetkých čias, ale samozrejme nebolo to postavené na tom, že on to všetko kupoval. To sme mali skôr u nás, takú interpretku, ktorá vďaka nejakému managementu e, potom bola oceňovaná aj za predajnosť, aj keď to teda skôr išlo cez verejnoprávnu inštitúciu. No a by sa tá obdržala aj 5 cien gremi. Aj ako solová interpretka sa celkom e, výrazne dostala do popredia. No a keď sa vrátime na naše územie, tak mi tu ešte vyčnieva Alexander Moisés narodený 4. septembra v roku 1906 v kláštore pod Znievom. Samozrejme, to je úplne iná hudobná skrinka, stal sa skladateľom, hudobným pedagógom a jeho odsino to bol Mikuláš Mojzes, tiež dostatočne známa persona. Aleksandr ten bol aj šéfom hudobného odboru v Československom rozhlase v Bratislave, neskôr predsedom slovenskej sekcie Československého zväzu Skladateľov aj riaditeľom Slovenského hudobného fondu, umeleckým riaditeľom Sľuku rektorom Vysokej školy muzických umení a predsedom Zväzu slovenských skladateľov. Zomrel v roku 1984, 20. novembra. No a my sa pozrieme aj do sveta filmu a divadla medzi hercov, ktorí majú krásne meno v aktuálnom období, ale predtým jeden z tých, ktorý sa aj po hereckej stránke zviditeľnil aj keď teda v titule Petrolejové lampy bol, ak sa nemýlim, dabovaný ale bola tu aj rozprávka, což takhle Svadba princi kde znela muzika Jiřího z Moška zaspieval si tam aj s Ivetou Bartošovou napríklad, lebo tá sa tam sice fyzicky neobjavila ale ponúkla aspoň hlas pre jednu z herečiek No ale toto je záležitosť samostatná v prípade Karla černocha Snídanie v tráve nachádzame ju na priečke číslo 7. Letní ráno slunce v tráve kolem stromu pár, Jak mu napísaný menem Noár, kapky rosy kvetú, barvy rozstíra, dievče bosí v očích, tune v trávě prostíra, hepký vlasy ako výlavín ja snad. proč asi šálek z ruky upustila, má mňa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 Povídá, že mám mě ráda a mám v očích zář, vlasy jako výla vím, snad, proč asi tváříčku si neumyla, mám i rád, mám ir rád a vůbec mi v tom nebrání, právě sní snídání. Tu mňa barvy rozstíra, včelí v očiach tu mňa v trávie prostírá Chemkí vlasy ako biela, viem, proč asi k snídaní je rozpustila. Mám ju rád, rád, a vôbec mi v tom nebráni. V trávie sní snídaní, snídaní v tráve, sní, snídaní, v tráve sní, snídaní. Tak, na raňajky môže byť priestor aj tomto v tomto momente aj v čase reprízovom, nielen pri premiére. Niekto vstáva trošku neskôr, niekto si to dopraje aj po polnoci. My si dopravíme teraz pohľad do umeleckého sveta, čo sa týka herectva. Tak ročníkom 1899 bola rodáčka z Odessy, polská divadelná filmová herečka, aj režisérka. Ida Kaminská, jedna z najvýraznejších herečiek, čo sa týka aj nášho filmu, československého keďže sa stala súčasťou titulu obchod na Korze bola prvou herečkou socialistického bloku nominovanou na Oscara nomináciu za najlepšiu ženskú úlohu dostala v roku 1967 práve za úlohu majiteľky obchodu na Korze No, cena nakoniec skončila v rukách Katrin Hepburnovej ktorá sa objavila vo filme Hádaj, kto príde na večeru a táto dáma si odnesla cenu potom aj o rok neskôr za titul Lev v zime, ale ocenenou bola aj Barbara Streisand v 68. za dielo nazvané Funny Girl obchod na Korze samozrejme mnohí vedia že ten Oscar tam napokon bol film je z roku 1965 a s Jozefom Kronerom si to spájame samozrejme tiež režisérmi Ján Kádár a Elmar Klos točilo sa na východnom Slovensku v Sabinove a v ateliéroch v Prahe, no ale s Jirou Kaminskou samozrejme to má svoju súvislosť, tá napokon zomrela v New Yorku v máji roku 1980 scenáristom, filmovým režisérom sa stal tiež ďalší zo slávencov. S dátumom 4. september bol ročníkom 1918, narodený v Moravských Budejoviciach Ivo Novák. Vo filme si zahrala aj niekoľko drobných epizodných úloh, jak počas štúdií na gymnáziu vo svojom rodisku, pôsobila aj ako premietač v kine. No a neskôr v spoločnostiach filmových. Od roku 1945 pracoval vo filmovom štúdiu Barandov. No a získal aj nejaké vyznamenania za vynikajúcu prácu. Cenu vítaj na jedlého. V 68. Čo sa týka filmov, tak môže byť, že taký poklad byzantského kupce, Léto bojem Fešák Hubert, Operace Mécery. To sú 80. roky, to by mohli byť známe tituly, prípadne seriál Dynastia Novákovcov z roku 1982 pod tým by mal byť tiež podpísaný zomrel vo februári 2004 v Prahe na východné Slovensku nás zatiahne rodák z Kešmarku je tomu 91 rokov čo sa tam narodil Juraj Herc bol slovenským režisérom ale žijúcim v Českej republike hlavne no a Mal možnosť teda študovať fotografiu v Bratislave na umelecko priemyselnej škole, neskôr režiu a bábko-herectvo na Divadelnej akadémii muzických umení v Prahe. Pôsobil tiež ako herec a režisér v Pražskom divadle Semafor. No a v 61. sa stal asistentom režie, neskôr režisérom na Barandove. Po odchode do Nemecka v roku 1987 nakrúcal najmä pre televíziu za titul Sladké hry minulého leta Získal Zlatú nymfu v Monte Karle, no a bol aj členom Európskej filmovej akadémie 20. oktobra 2009 mu pri príležitosti 740. výročia udelenia mestských práv a pri príležitosti aj životného jubilea udelili v Kešmarku aj Čestné občianstvo. Co v apríli 2018. Jeho rovesníkom sa stal Jan Švankmajer, český filmový režisér animovaných bábkových aj hraných filmov. A došlo aj na návrhy rekvizít a animáciu. Myslím si, že mnohí z nás videli také tituly, ako Adela ešte nevečerala, deviate srdce, upír sferatu, tajomstvo hradu v Karpatoch, ale aj návštevníkov, prípadne troch veteránov. To by mohli byť také skvostné diela, pod ktorými aj toto meno máme možnosť nájsť, figurovať. No, je to ešte o tom, že Jan Švankmajer môže prijímať gratulácie. Tým posledným na zoznáme bude ročník 1941, rodák z Michaloviec, kde sa narodil ako Jan Pisančin, ale známy je vďaka komickej postavičke menom Ander z Skošic, populárny východoslovenský komik v roku 1965 sa oženil od tých čias pôsoby práve v Košiciach od roku 1992 v takzvanom Slobodnom povolaní vystupuje na v televízii prípadne vydáva svoje monológy aj na hudobných, no, hudobných nosičoch, väčšinou sú to hudobné nosiče, čiže kazety platne a dá sa povedať, že v tých 90. rokoch bol aj na vrchole. Tá jeho typická postavička v šedom saku, taký ten pomačkaný klobúk, mal by ma na svojom konte nejakých 13 CD nosičov, obľúbený nielen na Slovensku, ale aj na Morave. Aj v Českej republike s ním majú svoju skúsenosť, ale on si pobehal vďaka Anderovi aj do vzdialených miest, mám pocit, že aj niekde v Austrálii, aj v Amerike, bolo možné vidieť jeho vystúpenia a baví to dodnes mnohých, my ale po hudobnej stránke budeme riešiť v tejto chvíli pána, ktorý sa takto vysoko u nás nemá možnosť často objavovať, keď si tak prejdeme jeho doterajšie umiestnenia, tak z tých priečok, ktoré okupoval v podstate boli iba 20 s tými predchádzajúcimi 4 nahrávkami a dnes ho máme v našom rebríčku už na 6. pozícii čo v prípade Ladislava Vodičku teda nie je nič, čo by sa dalo vytiahnuť z predchádzajúceho obdobia aj tie 2 15. priečky boli už úspechom a to už teda vysvetlujeme aj, alebo prichádzame k tomu že sa to dá ešte vylepšiť a aj sa to podarilo, takže počúvame nahrávku v jeho podaní pod názvom Města chat. Mne Mě nebaví ve meste žiť Já šel jsem do přírody snít A tak se stalo, že jsem spad Z města Činžáků rovno do města chat Když slunce sála nad hlavou Nad perounkou či zázavou Lidé jdou létu pod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 Da od mjesta činjat i mjesta tad Da od mjesta činjat Da Že historický okamih, v prípade Ladislava Vodičku máme za sebou, 6. miesto v 368. kole, Mikopávok, rádio Slobodný vysielač so skladbou města chat, pod ním sedmičkou snídanie v trávie Karla Černocha, 8. sú dvieruže Krepový, skupiny Katapult, mieli sme sa podkádat dřív Márie Rotrovej, to je 9. a 10. tublatanka v nahrávke Môj starý dobrý kabát, na elitnú peťku to zatiaľ nestačilo, ale elitné si pripomenieme tie z predchádzajúcich ročníkov to aj pre tých, ktorí sa k nám pripojili až trošku neskôr nechce sa im prechádzať archívom lebo je možné sa doklikať až k tým úvodným kolám ale my si ich takto aspoň z časti zrekapitulujeme hlavne tie, ktoré sa týkajú toho aktuálneho termínu, čiže 36. týždňa v 13. kole keď sme písali 6. september 2018 ktorý zvíťazila s baladou jednoho dne se vrátiš Viera Špinarová. Strieborný bol s pesničkou ze soboty na nedeli Vaše Neckář, trojkou otázky od Olympiku, štvorku mala snídanie v trávie Michala Tučného a peťku čardáž dvoch srdc Karola Duchoňa. 64. kolo z 5. septembra 2019, to sa stalo korisťou Pavla Nováka, vďaka pesničke Nádherná láska, Strieborna bola človečina skupiny Elán, trojkou víc než přítel Karla Černocha a Filipa Prabca. Čas čo má milion hier Eviko Stoláiovij to byla ěťkou O Olympick a sozitví mámy. 3. septembra 2020 v 115 kole zvíťazila s pesničkou Výš Lásko Iveta Bartošová. Karol Duchoňa v Dolinách to bola dvojka, trojkou Smoliar Evy Kostolániovej a Michala Dočolomanského, štvorku mala láska bez slov, z Deny Studenkovej, Piaty bol olimpik a proč zrovna ty. 167. kolo z 9. septembra 2021 víťazstvo si pripísal s Elenou Karol Duchoň, Elán bol opäť strieborný, ale tentoraz s pesničkou od Tatier k Dunaju. Trojkou dievča z reklamy Beaty Dubasovej. Štvorku mal Karelzich a pesnička měla na očích Bríle. A piata bola Katerina Václava Neckářa, ktorý orol neskôr. 89.2022 8. 9. 2022 v 217. kole aj zvýťazil. Ale to už bola samozrejme v ponuke iná záležitosť. Titul Kdo vchází do tvých snů má lásko. Strieborný bol Song Jany Kratochvílovej, trojkou Elán a Zaljubil sa chlapec. Na čtvrtém městě se nachádzal Jiří Zmožek a nahrávka Už mi lásko není 20 let. No a Olympik ten byl zase pěkně vysoko, tentoraz s pesničkou Dynamit. No a prejdeme sa ještě aj ponukou z roku 2023 to bol 7. september Vtedy na pretrase a 268. kolo zvíťazil miškotučný, Vďaka pesničke všichni sú už v Mexiku tanka bola strieborná v nahrávke Ja sa vrátim na treťom mieste Eva Hurichová s Janom Neckárom v singlovke Ja přijdu Karviná skupiny Jojo Band to bola štvorka Peťkou paráda od Karla Zicha no a pred rokom nám tu trónila najvyššie s bielou žhoucí kometou Jana Kratochvílová v 319. kole 5. septembra 2024 na druhom mieste bola Marie Rotrová a nahrávka to mám tak ráda aj keď bez peňazí, to je Lírovka skupiny Elán, tá bola bronzová štvorkou Plavci a Krajina oblých kopců a Peťkou Lilka Ročáková v pesničke Ty z mne rád no a keďže najčastejšie tu bola spomínaná skupina olympik, tak mám pocit, že by asi bolo najlepšie sa práve týmto smerom obzrieť a vyťahnúť spoluprácu so Zdeňkom Rytířom pesnička, ktorá keby sme išli do naozaj detailu a podrobnosti tak by asi možno bola už nežiaducou pre vzťah partnera k partnerke lebo ono to tam bolo o pokusoch odprevadiť už na väčšinu e, tú svoju milovanú osobu v úvodzovkách, ale napriek tomu je to hitovka, ktorá tróni v koncertnom programe skupiny olympik v podstate až do dnes. Takže ideme do obdobia, ktoré si budeme spájať so, s ročníkom 2022. Práve vtedy sme sa mali možnosť dostať do blízkosti opätovne aj vďaka pesničke s názvom Dynamit. týkanie budíka, neskôr teda aj výbuch a môže byť, že tých, ktorí nestihli pribehnúť k svojim gramoprehrávačom, tak to mohlo aj celkom slušne prebrať a ešte otriezaj, o aj u susedov niečo, ak to mali teda vykúrené na plné pecky a na, pre, na prelome tých 60 -tych, 70 -tych rokov by sa človek ani veľmi nedivil to už mal Suprafon samozrejme na pultok hudobných predajní aj druhý album s názvom Pták Rosomák a než došlo na trojku Jedeme, jedeme, jedeme tak e, tam sa už začali aj tie personálne zmeny no a najčastejšie že sme túto pesničku potom s textom Zdenka Rytířa počuli v hraní Štvorice z ktorej polovička, žial, už teda medzi nami nie je či už je to Bubeník, Petr Hejduk alebo Klávesák Mirek Berka, ale Milan Broum Petrianda, títo ťahajú neuveriteľne až do dnešných dní a stále sú tu ešte koncerty ohlasované aj do budúcnosti tak nech zdravičko slúži, samozrejme bube je nik Pacák ešte v prípade tejto pesničky ale už potom došlo k tým známym preskupeniam jednotlivých muzikantov keďže Jeník Pacák sa chcel viac maľovaniu, tak sa rozhodol opustiť tú hudobnú scénu ale on sa vrátil potom hlavne teda do blízkosti Ivana Mládka a stal sa súčasťou aj jeho programov hral tam na tú valchu. to bolo dosť často viditeľné, prípadne nabicie nástroje v jednotlivých tých dieloch ktoré boli uvádzané, či už ako Čundrkántry show, alebo ďalšie programy s Ivanom Mládkom a jeho aj hereckým ansámblom nielen po hudobnej stránke to bolo, u diváka obľúbené, dnes nesúťažne Olympik v našej ponuke, keďže nie je súčasťou aktuálnej zostavy 25 interpretov alebo pesničiek, pretože keďže to tak počítame aj na jednotlivcov, 5 speváčok, 11 spevákov a 4 kapely, tak nám to vychádza na 20 tých, ktorí sú v rebríčku samozrejme, lebo ešte do toho treba zarátať aj interpretov noviniek, ale ty sa do týchto štatistík dostanú až po tom, čo preklznú cez Sitko, aspoň na 20. miesto, ale teraz sme už pri Peťke a ideme za interpretom, ktorý sa opäť do týchto miest vracia so skladbou požičovňa vzducholodí, konkrétne teda vašo Pateidl. Krát, čo sa týka umiestnenia nahrávky, požičovň a a budeme mať o za sebou aj pohľad medzi nových oslávencov ešte dve menámi tu vyskakujú z takých významnejších zo sveta športu a bude nás to ťahať hlavne k hokeju rok 1974 Linkpink tam sa narodil hokejista švédsky aj keď nikde je zase uvázaný 73. rok Magnus Johansson ktorý so švedskou reprezentáciou vyhral v roku 2006 aj titul majstra sveta a z majstrovstvího sveta má aj bronz, nie, striebro z 2003. Tie bronzy sú 3. 2002, 2009, 2010. Zúčastnil sa aj šampionátu v 2005, kde Švédi skončili štvrtý, takže tesne a štvrtý boli aj o dva roky neskôr a aj na ďalšom šampionáte na Olympiade to bola 5. pozícia vo Vankúvri 2010 Najvyššiu Švédsku súťaž hral za Frejlundu a Linköping. A s Frejlundou sa v roku 2003 tešil aj z titulu švédskej ligé. No a bolo to aj samozrejme o prechode do Zámoria. V 2011 -tom sa inak stal najúžitočnejším hráčom súťaže. Dostal ocenenie zlatú helmu. No a čo sa týka kanadských bodov, tak rekordérom je medzi obrancami v rámci Švédskej ligy, mal by im byť dve sezóny v NHL, potom jedna v KHL a jedna vo Švajčiarsku. tu kariéru ukončil v apríli pred desiatimi rokmi. Maxim Sergejevič Afinogenov, rodák z Moskvy, ten by mal byť ročníkom 1979, hrávajúci za Dynamo Moskva. A to a, a, až do sezóny 1999, keď sa presadil v NHL a v roku 2008 získal aj americké občianstvo. O dva roky neskôr až do konca svojej kariéry hrával aj v KHL za SK Poprad, eh, Poprad, Petrohrad, ja by som to hneď presťahoval. A to by boli mnohí možno aj radi, a iní zase úplne nahnevaní a by hneď vyškrtli z mapy Slovenska. No a je tam ešte aj tá zaujímavosť, že v júli 2011 sa na streche moskovského hotelu Ritz oženil so svojou dlhoročnou priateľkou, bývalou profesionálnou tenistkou Jelenou Dementievovou, inak Rusko reprezentoval už ako junior v 98. keď získali striebro a na majstrovstvách sveta juniorov to bolo v roku 1999, kde sa tiež objavil v tom istom roku odohral aj 6 stretnutí na majstrovstvách sveta už za dospelých v 99. no a na majstrovstvách sveta to boli dve strieborné medaile, dve bronzové zlato je z roku 2008 No a reprezentoval aj na zimnej olimpiáde, či už to bolo v Salt Lake City, alebo v Turíne, alebo vo Vancouverie. Takže tri olimpijské hry stihol a oproti dnešným hokejistom je to doslova niečo z ríše snov, aj keď kto vie. Môže byť, že si už ani veľmi neželajú byť súčasťou Takých podujatí, kde sa ich nevedia zastať ani ich tímoví kolegovia. Pretože ak niekedy šport spájame s, s politikou, tak potom spájame vždy a nie iba keď sa to niekomu hodí. Potom je už tá láska tak trošku trápna, ale aj stratená má svojich obdivovateľov a tu si vypočujeme zo čtvrtého miesta kam sa nám zosúva vaše gneckář, ktorého sme v kole predchádzajúcom evidovali ešte ako bronzového. Tratená, strápená, zúfala, zmámená, vzdialená, bláhová, strápená, prítomná, nádherná a tak ďalej a svoje podoby majú takto aj ľudské životy. Raste hore, raste dole. Niečo na tento spôsob nájdeme napríklad v životnom príbehu Hladislava novomeského, ktorý sa narodil v decembri 1904 v Budapešti, jeho posledným dňom bol práve 4. september. Pred 49 rokmi stal sa aj politikom, aj intelektuálom, bol aj básnikom, redaktorom, novinárom, publicistom, písal aj pod pseudonýmami, bolo ich veľa. Napríklad Pavel Havran alebo Hronec, Vacek, Xenon, gorod a tak ďalej. Čo ale v jeho životopisu je teda celkom zaujímavé povytiahnuť na zjazde komunistických strany v roku 1950 bol obvinený z tzv. buržoázneho nacionalizmu a 6. februára roku nasledujúceho spolu s Gustávom Musákom bol zatknutý, o tri roky neskôr odsudený na 10 rokov väzenia v zincenovanom procese s rozvratnou skupinou buržoáznych nacionalistov. Dohodol sa, priznal sa, pretože podľa vlastných slov neznášal fackovanie v tomto čase, samozrejme, publikovať nemohol. Vo vezení údajne napísal 4000 básní na tabakové papieriky, ale ťažko to dokázať, pretože väčšinu z toho vyfajčil. No, v decembri 1955 bol prepustený na podmienku a v 63. ho rehabilitovali. No, ale presťahoval sa do Bratislavy, pracoval v ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Po okupácii v auguste 68 Nestačila mu predchádzajúca skúsenosť, stal sa členom predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a v tom istom roku bol aj predsedom Matice Slovenskej. V roku 1970 sa potom vzdal funkcie a krátko na to aj vážne ochorel. Toto vlastne mu aj v úvodzovkách dopomohlo k tomu koncu v septembri 76. No ale napriek tej minulosti, ktorá má aj svoje a bol potom vyhlásený štátny smútok a jeho pohreb bol dokonca vysielaný aj televíziou. Ešte tu mám tri mená, ale to si pripomenieme po pesničke zo striebornej, nie bronzovej pozície, ešte len bronz máme pred sebou. Ale to je pesnička, ktorá tiež už pozná u nás víťazstva, hneď tri sú na jej konte, to predchádzajúce z kola minulotýžňového teda neobhájila s pesničkou dve básne pána Hikmeta Sonia Horňáková. pokorená už zvuky mesta dozneli a v glodej nočnej chvíli na rozhádzanej posteli stichom si básne zmílim v štiločách bielej kúpaní dotykom miem nejpené dotykom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 Napísané na bronzovej pozícii, to v tejto chvíli teda už jasné. Tvebá pána Hikmeta Soni Horňákovej, ešte dve kola bude k dispozícii, čo je napísané v dnešnom kalendári, tak to je žial teda aj meno František Dibarbora. ktorý bol bratislavským rodákom, ročník 1916 a prišiel aj ten 4. september roku 1987, keď sa uzavrel príbeh interpreta, respektíve no lebo si aj zaspieval z času na čas, ale hlavne hereckého predstaviteľa, talianského pôvodu, odsino bol Giacomo di Barbora no a František v mladosti bol veľkým športovcom dokonca za Bela si hrával futbal bol útočníkom a v zime hokejistom brankárom, dokonca reprezentoval aj Slovensko Otec mu navrhol, že nechce byť či nechce byť hercom, no a on ho posluchol, zapísal sa na hudobnú a dramatickú akadémiu, tu aj absolvoval v roku 1938 a už na škole sa stal členom Slovenského národného divadla. V tomto divadle bol nielen v činohre, ale aj v opere. No a v činohre tam odohral približne 210 divadelných postav. Presadil sa aj v rozhlase, bol obľúbeným hlavne v komických scénkach, vo filme sa objavil už v roku 1938 v titule Neporazená armáda no a boli tam aj české tituly hlavne teda Dovolená s Andelem, môže byť, že vyskočí samozrejme tam po slovensky takou vrcholnou komédiou na slovenskej strane z tých ranných čias, hlavne Skalny o Wovside kde si mal možnosť zahrať a to svoje herectvo ukázal aj v postavách nemeckých ss -ákov. Úloha Hermana Týleho vo filme Vlčie diery mu vyniesla aj národnú filmovú cenu, podobnú postavu si zahral aj v diele Kým Kohút nezaspieva o 20 rokov neskôr, no a koncom 50. rokov, keď začala vysielať televízia, tak sa automaticky začala objavovať aj v tomto médiu, zahral si tiež množstvo postav, vážnych aj komických, Titul Sám vojak v poli, potom štrosí väčšie rok nasledovala americká tragédia alebo útek zo Zlatej krajiny. Seriál Safari, ten je už z 80 rokov. Dostal tam v podstate poslednú väčšiu úlohu a nezabudnutelná je aj jeho postava Farára Evansa v inscenácii Veselé panie z Vincoru. Bol to v podstate herec s veľkým H. Vyučujúci aj na Vysokej škole muzických umení. V roku 1986 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec. Ja dlho si ho neužil, práve do toho 4. septembra 1987, keď zomrel na následky ťažkej auto nehody. Dnes je možné spomínať práve na neho. Z tých svetových postav je tu ešte Steve Irwin, ten zomrel v roku 2006, bol to australský environmentalista, ochranca životného prostredia, autor dokumentárnych filmov, aj taká televízna osobnosť. On sa preslavil najmä netradičnými dokumentárnymi titulmi, seriálom napríklad Lovec krokodílov. Bol aj vlastníkom australskej zoologickej záhrady, nedaleko Brisbane. No, aj sa mu to stalo neskôr osudným, zomrel ako 44-ročný na následky bodnutia rajov pri natáčaní nového dokumentárneho programu. Skončíme ale pri muzike a pri mene Rudolf Pelar. Ten sa narodil vo februári 1923 v Púchove, stal sa ale hercom českým, prekladateľom, spevákom, moderátorom, šanzonierom. No a zomrel práve 4. septembra v roku 2010. To je posledné meno z dnešného kalendára. Ešte dve mená, respektíve jeden názov a jedno meno Naraz nás čakajú z priečok najvyšších, čo sa týka striebornej pozície. Tam sa premiérovo zo so skladbou Smrtka na Pražskom Orloji objavuje skupina Elán. Smrt obchoduje tichom. Nevesta bez ženího. Mám ramorové meno a na ňom tvoje meno. Termín máme pomaličky naplnený. Čo sa týka vykopávok, rádia Slobodný vysielač, 368 kolo má pred sebou už v podstate to finálové dianie, rekapituláciu, uvedenie šampióna. Dnes premiérovo z tejto pozície budeme počúvať nasledujúcu pesničku. No a potom už bude nasledovať len rozlučka, sozy a podobne. Čo sa týka ponuky, aktuálne je to teda o striebornej skupine Elán a pesničke smrtka na Pražskom Orloji trojkou sú dve básne pána Hikmeta Soni Horniákovej, na čtvrtom mieste Vašek neckář a Láska stracená, Požičovňa vzducholodí Vaša patýdla, tej patrí piata priečka, šestku majú Mnestachat a Ladislav Vodička sedmičku snídanie v trávie Karla Černocha, osmičku dvie rúše krepový skupiny Katapult 9. je Marie Rotrová a nahrávka měli sme sa potkat dřív môj starý dobrý kavad od Tublatanky to tu máme na desiatom mieste, na jedenástej priečke z dobrých nádejí s Hanou Zagorovou. 12 majú Ivan Mládek, Berónka sinko a vykletnul sem Denisu. Milujete Ladislava Štajgla, to je 13. 14. balada o rozvodech, Iva Jahelku. Napíš mi Petra Vaška, to máme na 15. mieste, 16. je Zuzka Petra Naďa, 17. Vodný mlyn Miroslava Šbírku, 18. slunečné pobřeží, Viery Špinarovej, 19. Turbo a tak som byl zase jednou druhej. No a pokoj v podkroví Ivety Bartošovej, to je priečka 20. Konkurencia prichádza v podobe najčerstvejších. V pesničke po prázdninách sa nám prezentovala dvojica, ktorá si hovorí Salko. V vzpomínkách nám bude znít aj Miky Volek v novince číslo 2. Já ti píšu sali. No uh, Na děvčata zapůsobil určitě i interpret novinky číslo 3 Valdemar Matuška, jinak by si nemohl veriť V skladbe jen se přiznej, že ti scházím. Jen se přiznej. úspech sa prichádza uchádzať aj hymna, ale nie Slovenskej republiky, iba že to je hymna lúčných rán za spevackým mikrofónom Marcela Lajferová. to poďme rozšíriť ešte o ukážku záverečnej novinky zňela v podaní najmladšieho interpreta z tejto zostavy v podaní Ľudský Vondráčkovej ktorú sme počúvali v pesničke s názvom Páže A ešte jedného kráľa vám mienim ponúknuť, kráľa dnešného Rebríčka, ktorý zostal pre mnohých kráľom a budením, nech by sa o ňom písalo, hovorilo a aj natáčalo čokoľvek. V nahrávke Viem na nás čaká láska je šampiónom premiérovo s touto pesničkou Karol Duchoň. <hým> vyšla až na 13. pokus a potom, že je 13. nešťastná 3x4 dnes konečne na medailovej pozícii Karol Duchoň pesnička Viem na nás čaká láska to je finále 368. kola ale môžete si byť istý, že láska na nás bude čakať aj v 369. kole a aj úcta k tým ktorí si to určite zaslúžia inak sa na to jednoducho pozerať nedokážeme Takže ak si to nebudete chcieť nechať uísť, tak sa budeme tešiť. Samozrejme, poďakujeme už dopredu za podporu jednotlivým titulom, pretože o tom to tu je predovšetkým. No a aj o 7 dní vás pri vykopávkach rád privítam. Zatiaľ sa majte pekne, opatrujte sa aj v tomto septembrovom čase z Banskej Bystrice. Vám pohodu, nech už ste kdekoľvek a pričomkoľvek. vám Peter Kršiak. do počutia. Nikto jest nine, to Už jdeme na finále a za všechno vážně tím. za střínem pouzení kdo jednou, příště se vrátí s naší partou. máí zlaemtě bez u ženy jak jsem který byli vše A se kvíli smály tak se chválit i nás, tak my už jdeme do doěme a zašena vážnití Zasstije a možná i pouzelník doěl jednou příště se brá s naší